взагалі взагалі-то, великого бажання спілкуватися з вами в мене і справді не було», – обережно відказав я. «Якщо чесно, немає й зараз». Малюк, неначе й не почувши моїх слів, продовжував. «Ми хотіли б запропонувати вам роботу Сергію Івановичу». Він помовчав, відслідковуючи мою реакцію, і, не почувши відповіді, додав. В минулому кхе -кхе, нам доводилося стикатися, і те, що ми про вас знаємо, заслуговує похвальних слів. Я стенув плечима. Навіть так дивно було чути це від злочинця.